Mtume Alihi sattwasalam anamwambia kijana ya ghulam inni uallimuka kalimati mini natakufundisha maneno ihfazillaha yahfazuk muifazi Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadha na maneno haya anaambiwa kijana mtoto mdogo kwamba mtambue Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika ahadithi ziko nyingi mtume alihi salamu kama katika hadithi katika sahih Muslim to kwa ajabu radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an munyaku kutana na Allah na hamshirikishi na Allah na kitu chochote dakhala aljanna mtu huyo ikiwa muislam atakufa na uislamu wake huo wa kawaida wa kusali swala zake tano kufunga mwezi wake wa ramadhani na anahakika hakika kwamba yeye hamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kulina zile za haki za Allah subhanahu wa ta'ala basi mtume anasema dakhala aljanna ataingia ataingia apipon wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar na yoyote kay kutana na Allah subhanahu wa ta'ala na namshirikisha yeye na kitu chochote basi ataingia mtu huyo katika nini katika nar katika moto kwa chakufu islam haya ni katika mambo makubwa na ni mambo mazito na sisi daawa yetu imejikita katika mambo hayo. Achilia na watu wengine ambao wamejikita katika mambo ambayo sio kwa maana yote. Sio taalim, kuwafundisha watu, eh? Sio kuwalingania watu katika masuala ya toa. Wao wanawalingania watu mambo ya harakati na mambo ya hamasa Peke yake. Wale watu katika mambo ya ngoma, anaashid, kuimbaimba imba, huuka huuka. na harakati tu za kawaida kwamba Uislamu unahitaji harakati. Uislamu unahitaji harakati hizo. Hizo mshafeli Uislamu unahitaji harakati za kusoma sio harakati nyingineeso in Hizo si tushafeli mkitaka kama mjue kama nyinyi Waislamu mmefeli katika harakati hizo za wanaharakati Hakuna nchi ambayo yenye harakati kubwa za wanaharakati kama vile masri eh? lakini wao pia wamefeli kwa kiasi kikubwa sana Wamekuja na mifumo mipya kwamba waislamu lazima tuwe na macho mawili eh, kuwa na jicho moja wao hili shida lakini tukikaa tu na jicho jingine na fifia. na jingine linatoa mwanga kwa maana kwamba tukusanye elimu zote mbili za dini na za dunia Mimi bwana niwaambia ukweli tu atakayesoma dini asome dini atakayesoma dunia asome dunia yake huo huo usawa kwa sababu hivi vitu ni vitu vigumu mambo ya dini ni mambo magumu inahitaji wakati kujisomea kusoma kwa kisawa sawa ufahamu mambo uelewe mambo tunahitaji mashehe sasa mashehe hatuna lakini wasomi katika upande mwingine tunao yeye wanafaida faida gani katika jamii ukenda katika mitaa mbalimbali ukifika ni magoma watu wana uchi vilinge suru y gani shirki zimeenea pita maelezo sasa sisi hatuhitaji wasomi hao wa umeme wa na nini bomba hatuhitaji tena sasa hivi tunahitaji wasomi wa dini ya Kiislamu kwa ajili ya kupambana na mambo ya ushirikina na kuilea jamii kama vile anavutaka Allah Subhanahu wa ta'ala na katika miongoni mwa kulea jamii kwanza tunapambana na mambo ya kumshirikisha eh, kwanza ni tauhid kinyume chake ni kumshirikisha Allah Subhanahu wa ta'ala na hiyo ndiyo kazi ya mtume Muhammad alayhi salatu wasalam paka Muhammad bin Abdul Wahhab kwenye kitabu chake kidogo nadhani kitabu kidogo قواعد الاربه كقواعد الاربه انا اسمع فاذا دخل الشرك في العباده شرك يتكبوينجيا في ماذا كتك في العباده فسدت كالحدث اذا دخل في الطهار شرك يتكبوينجيا في العباده يتهرب كما مثل حدث hadathi ndogo hadathi kubwa itakapoingia katika nini katika tahara wewe utakuwa huna tahara tena ukishuta au ukenda chooni ukijisaidia basi itakuwa huna tahara tena kadhalika shirki ikiingia katika ibada wewe unakuwa si muislamu wa thiabaka fa tahhir wa fahjir na nguo zako zitwaharishe naendelea kuyahama kuya masanam kanayo bali watu wengine wakiwaambia washalashiriki na waniona kama vile kuabudu sanamu huo Ushiriki, ndio ushirikina la shirki hasa ukiifatilia kwenye Qur'an mara nyingi katika mambo mawili ni qurba na shafaa qurba vipi utakuta mtu anajikurubisha kwa mtu au kwa kitu kile kitu kujikurubisha nacho anataka kile kitu kimsaidie mbele Kwa maana kuna baadhi ya watu mbalimbali kuna watu wengine wanajikurubisha kwa malaika Wingine kwa manabii Wingine kwa mawali wengine kwa masheikh wengine kwa masharifu Wanakwenda kwenye makaburi wanakwenda kuzungumza na wale watu wema bwana oh, mimi Huku mambo yangu ni mabaya sasa tutakuomba utitilie ubani huko kwa huko tutakuomba basi amwambia shariki sio kama anamwabudu a haendi kumwabudu lakini yeye akifika pale anasema bana mimi nimekuja na matatizo wewe angalia angalia huko mbele hii ndiyo shiriki yenyewe sasa marka mtu mwingine kwani kwa mimi nitafika pale naabudu kaburi aa, hakuna anekona pale akaabudu kaburi isipokuwa yule mwenye kaburi anampa zile haja zake na zile haja anazipeleka mbele ya safari huo ni ushirikina huo ndio ushirikina wenyewe hasa kadhalika shafaa maombezi bali bali uomba eh, watu wanakwenda kuomba inafanana na hii na hii ambayo nimeitaja lakini kwenye kuomba lakini faruku ipo mtu anakwenda kuomba wa mabana mimi nimekuja nataka kadha na kadha hiyo pia ni katika nini katika shiriki. na hiyo ni katika shiriki kubwa ya kumtoa mtu katika uislamu japokuwa kuna furu'u mbalimbali mambo mbalimbali ambayo ni mengi pia yanaingia katika ushirikina kama tutakavyoona huko mbele akiwa na wa saa Dugu zangu waislam Pia baada ya jumla hiyo akasema wa idha arafta anna ash-shirka idha khalata al-ibadatu afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibu min al itakapochanganyikana na ibada Itaaribu hiyo ibada na matendo yako yote atapomoka na atakuwa sahibu ha minal yule mwenye kutenda Atakaa motoni milele basi utakuwa umejua mambo muhimu sana katika mambo ya shirki itakuwa umejua mambo muhimu sana robii ni baya kwa mashayiki hii nafaa mtu kuikimbia kuna naombali kabisa Watukufu wa Islam shirki imetuharibu sana katika mjtamaa wetu huu tulikopo nao Uadui mwingi sana wa watu katika miji yetu utakuta watu labda kuna msikiti unatoa mawaidha Uadui mwingi sana pale utakapogusa yale mambo yao hasa mambo haya ambayo sisi tumeyataja hapa ukigusa huko kwa kweli utapata changamoto kubwa sana na watu ikiwe kila siku jamani ushirikina na watu waabudu Allah na kadha wewe fanya dawa hiyo tu utaona utakabiliwa na vitu vingi sana na pia miongoni mwa athari mbaya ambazo naleta chuki kwa watu kumshirikisha Allah subhanahu wa ni jambo limwafarikisha waislamu Ndiyo asli kwa sababu watu walikuwa hapo zamani tokea alipomwa Nabi Adam watu wote walikuwa kitu kimoja watu wote wao kutoka kwa Adam mpaka Nuh watu wote hawa walikuwa wamwabudu Allah kwa maana hakuna mshirikina ashra Ni karne kumi. watu walikuwa wanamwabudu Allah Subhanahu wa taala hakuna mtu kadha huikafanya jamu kaza akaleta bida hakuna wote kitu kimoja kana nnasu ummatan wahidata watu walikuwa kitu kimoja Fabaatha allahu nabiyin mubashirin wa mundhirin allah subhanahu wa ta'ala akapeleka mitume Kuwabashiria watu masala ya pepo na kuonya watu mambo ya moto na aya nyingine sema ma kana nnasu illa ummatan wahidata faختalafu ilikuwa watu hawakuwa watu isipokuwa ni umma mmoja wakatofautiana ya yani, wakatofautiana na mambo ya Kiislamu kwa maana e, Nuhu tunasema kwamba ni mtume wa kwanza lakini kiwalisia. si mtume wa kwanza lakini ni mtume wa kwanza aliyekuja kupambana na mambo ya watu au mambo ya ushirikina watu walipozua katika dini aka mpelwa kwa Nuh alayhi salamu. Kuwarudisha watu katika nini? Katika dini yao ya asili. Ndio maana tukaambiwa Nabii Nuh jeye alikuwa ndiyo mtume wa kwanza. Al-Imam Ibn al-Jawz rahimahullah ta'ala anasema baada aya hiyo wa ma kana an-nas illa ummatan wahid akasema annahum kanu ala dini wahidin walikuwa kunya dini moja muwahidin e wenye kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala fahtalafu waabudu alasnama wa kutofutiana wa kaabudu masanamu wa kana awwala ilayhim nuuh alayhi salam ikawa mtu wa mwanzo mwenye kupelekwa kwa wao ni Nuhu alayhi salatu wasalam ndo mtu wa mwanzo pelekw. Kadhalika eh Nabii Nuh alayhi salatu wassalam alipowalingania wale wakampiga vita Allah Subhanahu wa Ta'ala akaangamiza kizazi chote kile cha Adam mpaka no hakuna kizazi pa ba. kikabaki kizazi kimoja tu cha Nabii Nuh. Nuh yeye alizaa watu kama wa, watatu ama wa wanne Sam, na ham na Yafi. Kwa hiyo akasaa watu watatu. Na hicho ndio kizazi ambacho kilichobaki. Kwa sisi tulio kuepo wanadamu waliobaki sasa hivi wote ni kizazi cha nani? cha Nuh alayhisatu salam, kile kingine chote kiliangamia. Kama vile anavyosema kwenye Qur'an anasemaje? Wa ja'na dhurriyatuhumul baqin. Akajalia kizazi chao cha Nabii Nuhu chenye kubaki. Kwa sisi baba yetu ni huyo mmoja. Lakini kutokana na hawa watoto watatu kila mmoja akachukua upande wake. Kuna wazungu, kuna Waarabu na kuna Waafrika. Lakini sisi kijangu letu ni moja. Watukufu wa Nini ninaataka kusema. Nataka kusema sio historia. Nataka kusema mimi ni kwamba Nabii Nuh alayhi sattwasalam amekuja kupambana na wale watu walioleta bid'a ya ushirikina. Kwa maana shirki ni kitu hadith, kitu kilichozuka baada ya kuwa watu wako katika Uislamu, lakini watu wengine wakaja wakazusha nini? Ushirikina, kitu ambacho hakikuwa. Na watu wote walikuwa kwenye dini moja ambayo ni dini ya Uislamu kwa nabi Nuh kazi yake ni kupambana na watu wao kuwarudisha katika asili ambayo tuliolelewa sisi au asili ambayo tumezaliwa wama khalaqtul jinna wal illa liyabudu wandugu zangu waislamu sisi tunatakikana sote tufate sheria hiyo ya mitume wetu mitume wetu waliyotangulia kwa sababu kwenda kinyume itatufanya sisi ukae katika moto milele kama vile nilivyotangulia kusoma katika aya katika sura anasema inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa ma duna dhalika lima hakika Allah subhanahu wa ta'ala hatomsamee mwenye kumshirikisha lakini atasamee madhambi mingine kwa yule ambaye ajemtaka hatumuadhibu Yani wewe utakuja mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala una madhamu mingine umeiba umezini, umefanya hivi basi Allah atakuangalia pale ni ah tukusamee kutokana na mambo yako ni mengi au umefanya juhudi kubwa una dhambi nyingi ah basi hili litafutwa na wala hutu dhalilika utasemwa vibaya mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na watu wengine wa sababu kufanya ushirikina ni madhila makubwa na ni jambo lenye في vibaya wala taja ma Allah ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura usimjalie pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala mungu mwingine ilahan akhar mungu mwingine utatupwa fatulqa utatupwa katika jehanna maluman hali ya kulaumiwa madhu na hali ya kubezwa toonekane wewe una maana au fai eh, utatupwa katika moto wa jehanna kwao tukufu wa haya ni mambo muhimu sana kwa Waislamu kuyatekeleza na kuyafuata na kuwalingania jamaa zao kuwarudisha katika usawa kadhalika majirani na sehemu ambayo tumetuzunguka tuwaambie umuhimu wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala tusiwaache tu hivi hivi tusiwaache hivi hivi kwa sababu kuwaacha hivi hivi ni katika majukumu mazito sana tutakuwa ni wenye kuulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala Koe ndugu zangu wa islamu. Kwa haya mabami nimeazungumzwa na lazidi kuatilea mkazo. Shababu vijana, mashehe katika misikiti kazi yao kubwa sana ni kuwafundisha watu dini yao ya Kiislamu. Hiyo ndio kazi yao. Haya mambo mingine waachieni watu wengine. Nyinyi kazi yenu ni kujitolea kwa ajili ya kuwasomesha watu dini ya Kiislamu wana harakati watu wengine wasio kuwa na umuhimu na mambo ya Kiislamu hawaachane nao nyinyi linganieni dini Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo ni dini moja ambayo ni dini ya Kiislamu waimiza watu katika masala ya tauhid na kuwatahadharisha watu na mambo ya ushirikina ya kwa sababu tukiwa na shiriki tutakuwa waoga. Hatuwezi kusi, kusimamisha mambo muhimu katika dini yetu ya Kiislamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatia hofu katika nyoo za washirikina siku zote. Tunaweza kwa watu 10 na, na washirikina moja, wakatoka mbio kuwaogopa wale ambao watu wana tauhid wanajitolea kwa ajili Allah Subhanahu wa Ta'ala. سننقي في قلوب الذين كفروا رعبا بما اشرف بالله ما لم ينزل به سلطانا وما آواهم النار وبئس مثوى الظالمين. الله سبحانه وتعالى ناسما اتطيا اتاتايكا خوف ketika nyoe za wale ambao wamekufu bima ashraq wa Subhanahu katika mambo ambayo hawana dalili nayo. Leo ukenda katika baadhi ya miji homu mwetu. ukenda huko chalinze eh, chalinze challenge huko? Mtu atengeneza kibanda kidogo, alafu anakiabudu hicho kibanda. Sasa fikiria tuko katika kiwango gani cha uguni cha akili? au mtu anakwenda kwa mganga anaandikiwa maandishi mulendani. wala hajulikani ni maandishi gani umeandikwa tu Jibril Mikael Israfil mareka na kuna malaika mwingine pia anaongezwa akisema Is Israfil hakuna malaika huyu utapeni mtupu lakini mtu anakichukua kile kitu na anaamini yuko nacho daima dawamu anacho kikiexpire tena na kile kama kitambulisho sasa hii ni kazi kubwa sana kwa watu. bidi tuwalinganie watu waachane na mambo hayo. Waad দাওตุ سلاديا inawafundisha watu kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala na hili ni katika mambo makubwa na ni mambo mazito. Kwa sababu sisi tumeamrishwa Tufe katika hali ya Uislamu. Ukuamrishwa wewe eti U, utawale Tanzania nzima na Waislamu na dola kisha ndo nini ukishakuwa na dola ndo nini eh lazima sisi na dola yetu eh? ndiyo nini sasa kama ukusoma ndiyo nini simtauana wenyewe kwa wenyewe dola gani itakuwa na masufi mashia eh kurafi na watu mbalimbali watu osa. sasa sitauana sisi wenyewe kwa wenyewe sasa sasa hivi Mfano, mfano tujaliye mmepewa nchi yetu huko haijulikani kwa pekini mmepewa. Hii ni ya Waislamu. Nani ataongoza nchi ile? Nani? Masalafi au Mahisbi, alisuunna au anojiita alisuunna, Mashia, nani ataongoza? Na nani atakubalia uongoze? Hakuna. Lakini Mtume Aliye Swalla Allaahu Alayhi aliongoza na kawaika watu kwenye daula moja dola ya Kiislamu. kwa sababu alifanya kazi kubwa ya kuwalengane watu nini tauhid kila mmoja anaitikadi anaamini kila mmoja imani yake iko sawa sawa mwezake kwa maana itikadi zao ziko sawa hakuna anesema kwamba allah yuko popote watu wote wanasema allah yuko juu yu. hakuna anesema kwamba allah hana mikono Watu wote wanaitakidi kwamba Allah ananikono sasa sisi tunadakikana tuanze kwenye shina eh? kwenye shina kabisa tuwalinganie watu waanze kuwafahamisha watu hata kama tutachukua miaka mia na karne na makarne Tunanganie ni hivi hivyo na pia sio jukumu letu jukumu letu ni kuwafisha watu katika hali ya Uislamu Allah ndo aliposema hivyo sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuahidi kwamba tukifanya masala ya tauhid na kumwamini yeye atatutolea hizi neema mbalimbali kama daula, uislamu, hukumu na kiislamu. Nataka tufanye kazi ya tauhid. Leo mwanafunzi mdogo ambaye labda anamaliza darasa la saba. kumwambia mwanangu ukifanya vizuri kwenye mitihani yako darasa la saba. nitakununulia basikeli. Eradi akiwafanya nini? Afanye juhudi ya kusoma ili afaulu. Lakini weo umeshambua vile mbona utafuta njiti? Utafuta siwi ya kujazia upepo. Umewaambiwa na nani? Wewe umeambiwa fanya bidii ufaulu. Ndio hivyo hivyo sisi Waislamu tumeamrishwa tutengeneze nafsi zetu katika kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha Allah yeye ndio ambaye atatuletea hizo dola za like Kiislamu. Allahu allatheena amanu minkum wa 'amilissaliha. Ndiyo. Allah amewaahidi eh, wale ambao wameamini katika nyinyi na wale wenye kutenda mambo mema. Wayastakhalifannahu fil ard. Kwamba wao atawafanya kuwa ni nini? Ni watawala katika ardhi. Lakini angalia mwanzo kwanza aya. Amewaahidi wale ambao wameamini katika nyinyi na wakati matendo mema. Jawabu lake ndio hili la mbele. Sasa wewe hujatenda hili la nyuma. Waanza kuambia watu oh kuna umuhimu kufanya hivi na vile. Hayo sio mambo muhimu kwetu sisi. Umuhimu si kwetu sisi ni kuwafundisha watu masala ya tauhid na wafe katika jambo hilo. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi ولا تموتون الا وانتم مسلمون بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا هنا نتوشك او تون게ز ها دي... ها نعم عايزك يوم الفضي انا كنت بزوري زيد اما كيون게زا نتاون게زا مambo yapo فايو ها لا ده كما انا سؤال Mambo yako mengi. Wewe nadhani tungeishia hapa. Subhanaka hamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu